Zdaj, bom pa prebro od doma, ki so um, na gospoda Navrnada Žabota, sveta poroka. Nih se ne more izogniti ognju, postavi in svetega boja. In človek se mora pokorno predati voli božanske trojice, ter znamenju svetega boja služiti večnim božanskim namenom. Sobraži, če moraš, bi se junaško ubi, kot ti kaže perunova strela. Strah ti ne sme gospodariti nikdar, nikjer, in ko pride čas, greš kamor in kot ti je v Božem namenu oditi. Vse se obrača, sprevrača, vrti in mladenke po gajih plešajo kolo. Ko dana najviše se dvigne, se jame, spuščati proti večeru in noč, do obsvitu ponovno, vrhu začenja strmeti, enako je z letom, z veseljem, žalostjo, srečo, nesrečo, z obiljem pomankanjem, samo Božja postava velevo odhajanje, vračanje, Spone, zmage, poraze in pace in vse to znavo okoli. Znova povečni postavi mogočne božanske trojice. Bije, seboj in se kolo obrača in vokošnj mogočna z dvema obrazoma gleda, ter svetla in temna obenem daje, podaje in jemlje, ko jemlje, pomeri božanski. Njena je volja kot celijo rane in njeni nameni vračajo, koga izbere, iz smrtnih tormunov mečega. Hvala, ja, da ste tako. Najljepše pozdravljeni na tretji križni debati. Danes imamo tri knjige, spet, kot na vsaki debati. Ne, niš hočeš, prekajalec, na sredi, druga debata. Pravno že od sveta poroka prva debata, oziroma prvi del debate. In Barbaro Lumič iz Kanjaha. Kombinacije sem imal, morda moro bolj vplišnji, da si pospojem vse razo pravoje. Daniel Žavot in Denis Škofič. Ne, ne, samo zaradi tega, ker stajete z... Pravzabralo najbolj vizu v področju od vseh, ki je stvari, iz istega a, okolja, ki imata med svojimi zamočijama, mislim, da ne več kot 7 km, če pravi. Ja. Ja. Je tako, šta, v bistvu soseda na tveh vregobnih vure. Uh, in Barbarina poezira je nekoliko drugačna. Nekak, eh, zakaj te plačne enkako, da bi poslednji, če nas bolj povedal, eh, ko prije nazaj so zapiski. Eh, imamo dovolj časa, da se nekaj, presenetimo z razskritim pogovorom brez njega in se najprej lotimo Vladove uh, svete poroke, ki jo je uh, izbrala Lidija Gačnega torej Lidija za kaj? Sveta poroka me je začarala z živo celoto slovanskega, krogotokom rojevanja, rasti in miranja, večnega vračanja, zmed Vse človeku, hkrati. Literatura se takega človeka boji, pogosto ga modelira, da bi pogledala vr in moči duha izmanjka, tem pa je že v to preseček. Hvala. In minlje. Um, ja, mene. Uh, da je bilo mišljeno, da celoto predstavljim? Ja, mislim, da sem mislila, da čas žele. A ne, ne, ti kar vsak Se mislila tako. Se še mislila tako. In si pa je Poliška Mico pesmitve je položen vegetativni mit o Juriju in Mariji razločenih dvojčkih, ki se poročita, da potrebita krogoto krojevanja, rasti in miranja večnega vračanja. Že bod ju v podobi kot iščoča človeka, begava v svoji usodi in nedopeljenosti enega s drugim. Podobne dejanja prihajajo, kakor iz san, iz sluten, iz Marica, Ljuri in sam, iz slute, iz blodnja. Marica Juri in Juni, ne juni, sosedi in drugi, živi in sence. Življenje in snud stale še ne videti svoji obliki. Eno iz drugega sta, nerazličljiva le kot sprememba barve in vonja, drug drugemu daje, da jemleta prednost in prostor. Vse je v pleseh naloženo. Deveta dežala je tukaj in tam, kot podzemlje in vode, ki vračajo utopljence mečive. Edina, kar je na pol polovicah, sta dvojčka. Jurček in Marica, ločene v zivlki, da bi se sklenil krok, brat poruči sestro. On brez imena, brez doma, kakor brez sebe, ju nezaceljeno, ker so jo bratje prodali in se je le po Perunovi bolji rešila, nikoli več vista. Če Čeprav pride snobi, Ne veste, kot Juri spravi pravim ki mu je bilo na potek je da ne sestra, ne bratje, ne oče, ne mati ne prepoznajo desetega sina. Le to povedo, da je Juri pri njih ime vlečil. Vse je povoli bogov in sveti boji od njih. Ljudje so le slepa urodja, če tudi se zdijo božanski. Juri ubije vodovnika Kača, verjama, da gre lahko na vsako temo v ljudeh in živalih. Ako greš na temo, se je vedno nekaj vate, predije in pomnoži tisto, kar je v tebi temnila v zanetkih. Tema se razgublja v svetlovo in rast, novo življenje. Ko se leto obrača, znova na moči dobiva. Včasih se zdi, da je človek bolj v kot od svetlobe, a to so le cikli. Mara ubije nezvestega Julija, a zdi se, kot da se tudi brato neščuje. Zagrdajo, izdajo, izgubo opore, zaščite. Nič ni tvojega vse boš vrnila sliši v glasovih, a ne more ravnati drugače. Divja je, temna in rdeča, po ambivalenciji jagi babi podobna. Ne živijo le ljudje in skrivne prostore tistega sebe, ki eno je z rodom, prvim človekom in zadnim na zemlji Ne more biti katarza, čeprav jo zaslutiš v milem petju, v čapljicah v letu in večni prikazni jezdeca konja, ognja, ki čisti. In kaj je katarza? Morda tisti občutek, ki dahne iz verza zrdevkim, ustavljenim prihom. da da Hvala. hvala. hvala. hvala. hvala. hvala. hvala. hvala. hvala. In nekako bom spustila, zdaj eh, ta okvir, eh, sam zgodbeni okvir taktijskih ekstrem in tako naprej zato, ker je Lidija to zelo dobro in zgoščeno povzela, pa bom eh, mogoče samo eh, predstavila eh, nekaj toč, pa nekaj eh, pravzaprav mojih vprašanj, ker mogoče imam eh, ravno pri tem vlado delu, terepski pesnitvi še največ vprašanj, na kateri vam govorili, lahko pač kasneje ob koncu naših izpeljav tukaj odgovoril. Namreč, jaz sem zasledovala, pravzaprav, poleg seveda te nitske osnove, kot, se, kot jo je povzela, povzemala Lidija, predvsem tudi avtorsko, umetniško, tisto nekako avtentično umetniško v, v vladitelju delu. In sem pač prišla do nekaterih zaključkov in kot rečeno, pravzaprav, bolj, bolj vprašan. Namreč, recimo, ravno ena izmed teh stvari je, je jezik, ki ga nekako vlado uh, iznajdeva in na nek način vidim tukaj, kljub temu sledi tistega, kar uh, lahko beremo v njegovih uh, proznih delih, predvsem recimo na zadnji, ko sem pač to na brala mrala, Ljudsvo, Ljudi uh, se mi zdi, da nekako reproducirajo tudi zelo podobno pokrajino, ampak ta pokrajina ni več uh, to, kar bi uh, imenovali pokrajinska fantastika Po uh, uh, recimo, pancoseč, ne? Um, Se mi zdi, da uh, pa kljub temu uh, ima neke skupne točke, uh, metafore, neko, um, neko enotno, razpoloženjsko lego, um, ki uh, je del tega, v je vglavalo čeprav v tem delu ni prekmurska, ni pač ni ni pač pokrajna obmuri, ni, ni, pač Murska, pardon, obmurska pokrajina, uh, ampak je uh, seveda pač mitska pokrajina uh, in ima nekake uh, nekačne, um, simbolne vloge torej tega perunovskega zgornjega raja belega dvora, uh, sem se poučila recimo, no? to to je bil tudi en tak uh, V bistvu eno tako delo, v katerem sem ja, se, se poskušala poglobiti, pač koliko sem se lahko v nekem časovnem okviru v Sloveniji in ki je pravzaprav prej nisem tako natančno in tako dobro poznala. In kot rečeno, ta pokrajina sicer torej, nekako postavlja. Vse te uh, mitske, uh, božanske svetove z Gornji dvor, pa potem recimo uh, ta svet Velesa Kače, uh, tole močvirje, uh, megličasto pokrajine tako, ampak kljub temu um, je uh, kot rečeno razpoloženska lega uh, na nek način že znana iz uh, nekako proznih, uh, proznih del. Um, Ja, um, najbolje drnato in jasno uh, namero, neko sredinsko zasnovo in bistvo pesmitve uh, povzema, uh, povzema ta okvirja pesmitve. In Sicer prolog, torej je uvodni spev in uh, etilog zaključni In uh, Če citiram nekaj verzev uh, iz prologa, uh, kjer je zapisano, vse bi bilo, kot sta ogen in voda pa ni, ker je troje boštev, kot pojejo pesmi, izdavnine spočelo to, kar smo, kar bomo in kar smo bili, a še mnogo več, kot se zdi, da je v nas in med nami je svetega roda." Uh, ti verziji nekako torej napovedujejo temo in uh, tudi osrednji konflikt um, v uh, negacija, negaciji pogojnika, torej v tem pa ni. Uh, namreč uh, obrnilo se torej drugače. Uh, hkrati pa se te, ta uh, tema poveže tudi s človeškim, s individualnim, kar v bistvu to recimo imitsko splošnost ravno uh, ravnopotebne v to človeškost uh, in na nek način tudi to avtentično umetniškost. Ne, da se mi pač ne zdi, da gre za ponavljanje neke zgodbe, ki, v kateri recimo samo predelava umetniška, ne, Ampak dejansko tudi uh, za neke, kar je, kar je sodobnega, kar ni uh, samo in kar lahko pač mi gledamo kot nek artefakt, kot nekaj, kar je zelo oddaljeno od nas, ampak uh, lahko vežemo pač tudi na, na uh, sodobni čas, seveda do neke, do, do neke mere. Um, v nadaljevanju pa se tega prologa namreč pojavi še um, ključna in v tesnitvi nerihma ponavljajoča cikličnost, ki jo je v bistvu opredelila že Vidija. Jaz jo recimo vidim v, v vezih, ki se pa v različnih variacijah pojavljajo tudi v drugih spevih. Namreč žetev za setel in setev za žetel. Umreta in zopet klijeta. Tukaj se pesem poniža do našega in človeka. In ravno v tej cikličnosti, ne, ki je nekako cikličnost in o tem bomo konec se tudi govorili lahko pri Barbari Jurič, ni več cikličnost samo nekega, recimo, naravnega krotgotoka, nekaj božanskega, nekaj kar je um, značilnost mitskega časa, ampak se ta cikličnost nekako tudi uh, pojavlja uh, čisto pri človeku, v človeškem življenju, čeprav smo mi Pač navajeni tega esfatološkega, recimo, pojmovanja časa ne, iz judovsko krščanske tradicije. Ne. Tukaj se mi zdi, da, da uh, um, žabotov in mita, da ta dolga pesem mita, uh, pokaže ravno, ravno ta sklop človeškega, recimo božanskega ali mitskega. Um, Cikličnost pa se ne dogaja le, kot na naravni mita in reproducirati zgodno naravi, ampak je tudi indico v samem epu um, za to ne vrtenje, ta ne nehni produkt, krogotob uh, več. In sicer recimo plesanje kola pri mladenkah, ne? potem v raznih človeških upravilih, tukaj sem recimo ravno um, citirala setev in žetel, pa seveda tudi v dvojnosti in dvo dvoobraznosti dvojčkov. pa ne samo zato, ker sta dvojčka že pač dvopolna, v tem smislu pač ženski in mogoče moški princip, ampak sta tudi dvojna zato, ker nista ker ima oboje. nista zgolj dobra in zla, ampak sta oba ma sta dobro in zelo v sebi, ne? torej ta dvojnost dvopolnost Po eni strani seveda te boginje Mopoš, ki je spet na nek način mitska, po drugi strani pa teh dvojčkov, če jih ne jemnemo, če jih vzamemo izmita, ne, um, sta zelo človeška. Skratka sta zelo človeška in nista schematizirana. Um, um, to je recimo ena taka stvar, ki sem jo pač opazila. Um, torej v mali je zmeraj nekaj ne Strani, pa tudi jurje, predvsem v tej eh, svoji odvojnosti neke predane ljubezni pa na koncu eh, nezvestobe, ne, spet eh, pa še kako združuje eh, to dobro, eh, dobro zlo v človeku, ne, te, te različne eh, v človeku. Um, potem pa, eh, kar se mi pa zdi, pa to pa dejansko ne vem, eh, če eh, Če oziroma pač nekako sem opazila, predvsem na podlagi spremne besede Vladimirja Belaja, ki pravi na enem mestu, da se dejansko v ljudskih pesnitvah oziroma v izročilu pojavi zmera indic, da se Mara in Luri prepoznata kot brat in sestra. Meni se zdi da ta indic, pač pri že životu um, izpade, Uh, in uh, hkrati se mi pa zdi, to zelo pomembni podatek uh, spet na ravni mitološkega, na, na, na ravni uh, izročila če pa izpade, pa pomeni da v bistvu ona dva, uh, no, če povem mogoče uh, zakaj uh, pač uh, v uh, mitologiji, koliko sem pač uspjela prebrati, Je nekaj posebno naravnega, mislim, tudi ta, ta poroka med bratom in sestro med Jurijem in Maro, je nekaj, kar se mora zgoditi, da nekako očistijo, oziroma, ja, da rečem, da očistijo kot, no, kot narekovaj. Pri vladotu pa so ona, ona dva ostajata do konca tuja. To se pravi, da ona dva ostajata pravzaprav vrščas ljubimca, ki niste ljubimca po krvi zaradi tega, kar se ne prepoznata kot vrat in sestra. Uh, in uh, lahko v bistvu na ta način beremo uh, to epsko pesnitev kot v bistvu ljubezensko pesnitev, kot travično ljubezensko pesnitev na, na, po, po, drugi strani. Mislim, po, po eni strani. Uh, Še ena stvar, recimo, o kateri sem se spraševala, pa je ravno ta moški, ženski princip, ki kot rečeno, se vidi v, um, že, že v teh pač, dvojčkov. Um, po drugi strani pa se mi zdi, če uh, potem še nekako to povežem s tradicijo, epa. Uh, epa je tako zelo patriarhalna recimo, forma. Forma, Ki je nekako reproducirala neko vladajočo uh, ideologijo, um, torej bož, se tudi v sporembi, da to zelo dobro, ne pač ali so rekli, no, se no, da no, no, no, no, no, Namreč ženska, ženska, to je bistvo, no, malo skačen, Ženska postane tisto, kaj je mogoče tu v epu moški. To je spet nek moje razmišljanje. Namreč ženska je po eni strani zvovna, po drugi strani recimo če na koncu zame meč in priguje Jurija, meč spet lahko konotiramo z nekim faličnim simbolom. No, mogoče ne samo navržem, lahko no, se o tem potem potem uh, pogovarjamo. Um, ja, uh, ta zasuk iz kolektivnega v individualno pa se mogoče zgodi na je zelo uh, intimni dvojinski ravni v epilogu, um, ker uh, najdem dvojino, namreč v mogu, s katerim nam deve poje v svetu resnico, se veva, ne, uh, ne moreva skriti. Um, mogoče, da s tem končam, no, pa se mm -hmm. v verjetno tukaj malo več vprašanj, kot kar pa bi povedala. <laughs> se, v bistvu to, to, tudi, se meni tudi pojavlja kot osnovno vprašanje sice. Včeraj uh, mi je uh, bolest z, z tem romanov za zelo prikladnim uh, imenom, predvrčim, da bi to knjigo analiziral tako natančno, da bi bil perom vladar tega prostora, se pravi tisti, ki ima največ podčrtanega. Ampak, dobro, to je pač bolj osoba, osnovna naloga boljost za to obstanje, da prodilam take pozicije najbolj tam, najbolj tam v nekaj prostoru. To je sploh odsotnemu Bogu skočilo iz glava, ko so se preselili iz posta v mesto, ampak dejansko mi je najbolj zanimalo, koliko sem pač uspel razbrati, kaj od tem ti priješ v in je to, to vprašanje, kaj bi je za glava dejansko funkcija, moko škotnitske osnove v tem tekstu, kaj ti. recimo večina, kar sem jaz pribral v osnovanski uh, literaturi in kar sem tudi uh, študiral za ta roman, ki ga zdaj čujem, in prav tekste, ki so že napisani uh, na to temu, se pravzaprav moko škotnitske osnove se pravzaprav moko kot blabog, kot uh, menjalna vrednota v skupado med in perom, izpravi, volos krade, Perono, živino, ženo in tako dalje, ampak ta žena je del istega sveta kot živino, tako da bi, mi je tu predvsem zanimalo ženska vloga, ne samo pri sami, sami dolajani osnovi, ampak dejansko tudi mitski osnovi Mokoš v razmeru do Perono in se kako se to dojemo v okviru tega romana, ker se mi zdi, da je, glede na to, kako je ta mit interpretiran bil v večini tekstov, ki vse z njim ukvarjamo, ukvarjamo je nekoliko drugače preinterpretirana. funkcija mogo še nekoliko bolj izpostavljena, vse je bolj posveti vnozočena v tem tekstu, kot je sicer v vseh knjigah, ki so recimo tiste ustalanski miti in verovanja, kar je bil nekako prva petstov stranska, res temeljna študija v tem prostoru, ki je bila izdana, ti miti upredeljanje. Tukaj tudi nekaj še še uh, nekaj časa marčeno za njegovo branje tega teksta. Že rekel, kot sem že včeraj odotavljal, sem jaz, je tajnji, jaz sem se nalski, je z tajnjo strimljala. <laughs> Tukaj nepopolnoma, ampak tudi, ne, tudi jaz sem zapravo, zapravo ko sem moral, zelo dopel v strukture, ki je tajnjo menjala, jaz sem se sicer oboča svetem z, z neke druge perspektive, ker sem nekako, poskušali iskrati sporednice prav do koga, prav do samih eh, tijetih. V predvi strani, da, hladok. Ja, kot so že povedali pred mano cilje eh, kritikega, da nekaj rečem, eh, eh, je ta V mitov in ta mit, sveto poroka je pač to, da je to, vračanje in to, in je to, da je to, da je to, to, je v to, bistvu je je v nekih fragmentih in kjer ni neke gotovosti tudi tistih, ki se s tem kvarijo strokovno, pri masi, katerem zaključku seveda ostanejo v domih in puščajo svoji predvse odprte. No, bistveno je, da so pač iz teh fragmentov znali rekonstruirati in tudi, v mita. mito. E, no, da ne bom po mitih mit tudi meteorologiji preveč govoril, e, nekaj vprašanj je bilo zastavljeno, ko jih poskušam na hitro, da ne poskušam na hitro odgovoriti. E, to, kar zadeva odnos med delom in nebesom in pri nas, se je povzročil grških eh, antičnih eh, mitologij in to eh, poskušalo interpretirati patriarhalno eh, slovanske mitologijo, ki pa to ni. Slovanska mitologija je renom narodno. Eh, Slovanska mitologija je ženska. Eh, eh, res da se eh, eh, bojuje ta bog eh, ognja in bog vode, bog in slovansko božanstvo, ampak glavno vlogo je Banfa Mokuš, eh, boginja. Eh, tudi slovanska zgodba je eh, taka. Recimo vsi ti znanstveniki eh, eh, poznajo termin slovanski čudež. Slovanski čudež je ranoč v tem, da je eh, v šestem, sedmem stoletju Bilo na svetu okrog 5 milijonov slovano, vse skupaj. Po v 300 letih je pa to ljudstvo, ki ni bilo niti vojaško, dovolj opremljeno, niti izurjeno, za eh, trajno zasedlo eh, največji del izkorišteno, in še izkorišteno, izkorišteno, izkorišteno, po. izkorišteno, izkorišteno, od Baltika do Černega morja, kot vralo, do Vedrami in Frankovska država, recimo, je zelo strahom, seveda, dolgo poskušala razgonjala med Slovani in tudi med avarijami slovami in posledica tega Frankovskega germanskega strhu pred Slovani so danes mađari kot en klin v zasekan med slovansko ljudstvo. No, in ta, ta eh, slovanski čudež je razložil predvsem potem, da so mu potrovali ženske. Jaz v tem sedaj pišem roman, sveti boj, in recimo v slanskim liturgiji, je vloga Mokoš eh, takšna, da je pa ževa Taruna in Ljubica Velez. In eh, na tem drevesu, da, eh, ki je eh, eh, arbo mudino, se pravi, dajmo eh, eh, drevesu, da sordemo, je v skupu nazorjeno se tu na naslovnici je tudi, da spodaj med koreninami, pod koreninami živi kača, jo so nam predstavila na zgorej najvišji veji eh, je orel, mes, pa teka veveveca, eh, mačarski vzraz za veveveco še zdaj mogu, eh, ki od enega do drugega teka, kada se ji in ko se spopaza ta Perun in Belez, ona potem v bistvu zmago obrača v polaz ali, ali kako se ji in potem recimo rame plaži po ražancu, po, po zimi se recimo preseli k Velesu, eh, ampak hkrati obiskuje eh, Runa in obratno Poletine. Eh, in Velesu rojeva ravno tako zagnano njegovo potomstvo kot, kot, kot solčne na božansko. Skratka, tudi iz eh, poročil vojaških pogleduhov eh, eh, iz tistih časov, Je znano, da so se ženske borile eh, pred solunom, pred, pred eh, Czarno Grado in tako naprej. Eh, zelo zagrizeno in do bolj boli kot moški in tega so se bali, tega so se bali eh, eh, takratni vojaki. Eh, zelo krvali so bile naše, ker krvološke. Hrati pa je tudi znano, da so e, sužni, e, se pravi, premagani v boji, so imeli status suženski služen, status tri leta, potem pa se je lahko sam odločil, ali bo ostal kot član slovanske skupnosti v tej skupnosti ali pa bo šel kam in večina se, se odločila, da smo v tej slovanski skupnosti. Zkratka, eh, osnova, osnova eh, os, eh, arhetipska osnova mita sveti boj je boj med altruizmom in egoizmom, ker umne napade vele so zato, da bi zase si pri dobrobiti tega sveta, recimo eh, rast, eh, živino, vode, ampak da bi jih osobodil za ljudi, za, za človeški rod. In eh, v, tem, v tem odnosu med altruizmom, torej, torej motiv, prv je altruistični motiv, v tem odnosu med altruizmom in egoizmom, je ravno slovanska ženska naljubila eh, to gostoljubje. To, to, eh, ta altruizem ženski, ki, ki, ki zgrata, eh, je posegel tudi na erotične eh, stvari z stujci in tako vrej. Znano je, da so avari eh, avarski potomci s slovanskimi ženskami bili bolj temni in bolj bojoviti genu. in da je kraj samo potem izbravo vojsko in, in avare, torej očite, premagal. Ne. Skratka, skratka, ta, ta eltorizem slovank je bil zelo odločilen. In tudi danes, če hodiš po slovanskem svetu, ker nas to ni več tako vidno, je pa vidno v Ukrajini, Rusiji, Belorusiji, eh, tudi po, po polski delno, eh, da ta estrogen ženski prevladuje. Ne? Tudi 15 let dar časa živijo ženske in, in ženske imajo precej pomembnejšo vlogo in malo sičerno končno. Ampak zgodovine pisije Ta patriarkalna stroka se je od tega ne ni do zdaj obravljavala ostejzno, zato se zdi mokoš, mogoče v teh nekih eh, razpravah ali, ali pregledih slovanske mitologije nekoliko zan, zanemaljeno. Je pa še enkrat ponavljena, mogoče glavno božavstvo slovanske mitologije in ravno v tem diru, Se napaja tudi ta ženska vloga, ki je v slovenski oblasti. Tako da, kar se, kar se tiče EPA, se je nam seveda dal v eh, koš eh, glavno vlogo, ki, rekoči, eh, eh, ki ima dva obraza, ki se. Slično eh, fragmenti, jo, jo recimo Veverica, eh, Romena psica, eh, Vse to eh, je v teh fragmentih eh, nekako posebno eh, no, eh, kar eh, psica tudi v svetu podzemlja in eh, tega, tam se imenuje Ive, Zame ne, imamo ne, ne, nekaj vprašanj, eh, eh, kaj zadeva jezik. Eh, ja, roman Ljudsko lunje mi je omogočil eh, pisanje tega, tega epa. Eh, jaz vem, koliko, eh, koliko eh, se je vložil v eh, roman Ljudsko lunje, eh, koliko je samo roman zahteval tudi jezikovno eh, ustvarjalnost, eh, recimo to, ta občutek za, za animizem, za animistično pojmovanje eh, narave eh, dreve iz eh, vsega živega in neživega, je, eh, je tam nekako eh, zastavljeno in postavljeno in tu sem seveda eh, to uporabol. Potem ta citrični čas, Mi ga polnujemo venarno, eh, ker pozabljamo, da upravljica in povedka zima pride, kot starka. Ne. Zima, ista zima, ista starka se vrača. Ne. Ker posebno, kot to, kot toga ni mestično polnuvano, je, je čas dosti, dosti lažje cikličen, ne, kot, kot eh, če lečemo, aha, leto za leto gre, ne, Zkratka, tudi letne čase so bili, so bili povsebljeni, animirani, nam rekel. Če, če tak gledaš, na letne čase, je sreda jasno, da se vračajo. Vecimo, imate v pravljici 12 starčkov tam sedime in potem vsak, zamahne, pa tudi zamahne, skratka gre v akcijo eh, tudi meseci in eh, vse to je premovanje v radači, ko mi povmujemo dano. Ja, kar se kar pa zadeva eh, desnitev celoti? Eh, seveda s, eh, nisem hotel eh, eh, pisati ali pa obnoviti starega mita. Ne? To bi bilo Bilo neko anahronistično početje, ki je nesmiselno. E, e, Potepa se mi na osnovi tega mita: komunikacijo z sedanjostjo. Ampak komunikacijo je možna, če poznaš, če poznaš recimo, da v heksametru pomeni da ti ta skonjenica v napalu, če, če, če veš, da pomeni eh, počasen dostojamstveni korak, ko je početveniko ali izvršiti smrtne obsorbe in potem ta živost neke stopice in, in ta, ta omirjena, ta eh, cehtonska eh, stopica je eh, v nekem prej tudi seveda pa tudi ujetost eh, življenja in smrtjev in takšen ritem, ker mi eh, ne živimo neke svobode, eh, neke, neke. nam je na tanko odmerjeno vsaka sekunda, vsaka, eh, vsaka minuta, vsak ciklus letni. In prej, eh, mi živimo z enim metrom, z enim ritmom v sebi. In, eh, kjer gre tukaj za to, da se v nas samih se pravzaprav dogaja ta incest med življenjem in smrtjo in v nas samih je ta ritem, ki ta incestni odnos med življenjem in smrtjo na nek način določa in ga dela osobnega. Torej, v tem smislu smo větníky al tač poslední ale pač, e, sej tisoč letja pred eh, našim štetjem, bo, bo poskuša katoliška črkva ali pač kreščanstvo in razne ideologije s nič, začeti eh, štetje na novo in se tisto, kar je bilo poganskega, eh, izničiti, ravno s tem, ko pa se odpirajo Te meje med menj šteti in tem ničem, ko, ko pogledaš, skozi ta nič, pa še le vidiš, kako globoka in dragocena je človečnost. Skozi, ker vse je šla in skozi, ker vse je pravzaprav zmagovala. In ta boj med življenjem in zvrtkom je vendarle naklonjen, ali pa kaže, v smer živih čeprav je mrtvih sredo ogromno in čeprav je te energije mrtvih ogromno in nas v veliki meri določa tudi vsakega od nas. Tista zgodba, da je treba ljub temu živeti in uresničiti sebe na svoje, v bistvu, Vse, da imamo še malo drugih, bi jaz pa samo malo, malo Na kratko, mislim, da nas je. Uh, Jugoslavska psihologija moramo zavedati, uh, da ti avni, vsem, zbavi, odrec uh, arhetipska postotka človeka, ni tako enostavna. Imena dolžina, so pravzaprav, so imena arhetipa. pravi to, kar mi tukaj moramo kot bogovi, spravo arhetipi, ki oglašajo našele dnevne uh, svet. In določene naše odločitve, ki jih sprejemamo, zdaj razumemo da najdemo ime angela ali demona ali katelje tvoje arhetipske cikulture, ki stoji v zadnji naše očitve. Imela angeli demoni bogove je bolj uporabljati, ker če uporabljamo zlako arhetipi, imamo malo racionalne distance in mislimo, da, to, da s tem delamo nekaj No, mogoča še uh, z uh, publike kako vzivl na tekst Svetov poroko, se bom tudi uh, drugim, če je... Uh, če bi bilo kaj Ja, če malo dodovo, tudi Marcello še ne Ja. Aha, ni, jazem, to tako hm? se uh, to tako iz... Jaz sem uh, to iz rendele primerjavstva, se In uh, sem tudi, kako se znava, da je dobrega in zla, o no, kateri govori, da je Tanja, zelo malo. Oziroma, Tanja ni govorila o okrožnosti dobrega in zla, ampak uh, um, moje občutek, ko sem bral uh, to opisitev, je bil točno ta, da sta dobro in zelo v nekem menjuje ta. Je pa jaz, da sem na nik način, vendarle že za tem, ko je uh, v tem samom pojmovanju dobro in, zelo, in se je zelo pogosto tukaj, v tej visnitvi, uh, vendarle zaznal mogoče en tudi izstop iz skronjnosti, uh, v smislu, da se vendarle tukaj uh, željsko stavljenika zrednostna sobra. In druga stvar, ki uh, mi je bila zanimiva tukaj pri tem vprašanju dobrega in zla, je pravzaprav bil ta pristop, da se je uh, samo, sama ta delitev na dobro in zlo, ki je v običajno v etiki, ki je tudi mogoče še v zramatiki stavega, ker sem eksterno narejena, ni bilo nekaj In temnih psihologizacij, in tako naprej, okay. uh, se ta razcefek, jaz pač zelo močno zaznav. To se tudi na samo figuro Marice, ki se neutro uh, sprašuje, in je razcefkranjena med temi grebeni in odporom. To je nekaj, kar za prej periodi. Tako da. Če, če ne mogoče kdo kar inventiral, če nekaj kar prišli na uh, Denisovega sprehejalca ptic, uh, to je bilo če sam to nekaj zahvarjal, se vidi. Ne? Zato da se bilo, ki bi zelo drugo uh, Tudi razlika je med dvami, trimi ta zglavno sintetično obravnalo, Don't Zagotovo čer pa ne spregledljiv korpus iz narave, vendar pa le te konstituirajo predvsem simbolne, s tem pa uh, brezkrajne in brezčasne pokrajine pesnikovega izpovednega sveta. Uh, po temeljem mrakovnem vzdušju, razkroju nature in kulture, po eksistencialistični tematiki, tematiki muljivosti in človekove končnosti ter po odtegovanju uh, metafizičnih konstanc, Ga lahko uh, sporejamo sveda, s tradicijo slovenskih temnih modernistov, to je tudi pač en tak uh, termin, ki ga, ki ga najdem v uh, odzivih na, na tenisov prvenec, um, torej v, v stilu recimo vajcari sprniše. Vendar pa se mi zdi, da korenine Škofičeve uh, prozne poezije segajo tudi v pesniški simbolizem z konca 19. stoletja. Čeprav je na alozi na Biblijo, recimo pa antično mitologijo in um, številne klasike in svetovne literature, recimo Shakespeare, po, Poa, Šara in tako naprej, ne manka, pa se prav v uvodni pesmi Gnezdo avtor izjemoma in to edinkrat nove celotne izbirki z navedbo vira, ki je pač citat iz mrtvaških pesmi, ki sem jih uspela zgoogljati danicovskega simbolista Alfreda Žarija, nekako poveže s tem simbolizmom. Um, ja, zdaj, že prva fesem, kot rečeno gnezdo, precej natančno konstituira metaforično, simbolično pokrajino in intonira osnovna, osnovno razporožen s kolegu zvirke, v kateri se z nekolikimi odkloni in variacijami gibljamo pravzaprav do konca. Ne glede na dejanske krajevne eh, reference, recimo ne glede na to, ali gre zdaj to za neko eh, obmursko pokrajno ali gre to za recimo, obdravsko pokrajno, torej gnezdo, ki ga eh, običajno asociativno nekako vežemo z domom, z varnostjo, zavetjem, s tem takrnim domom, bom rekla, posreduje občutek priškofiču občutek negotovosti, izgubljenosti in vrženosti v ogrožujoč temačen in nekakšen odtujen svet temen gost ga imenuje v prvi pesmi in ta temen gost se potem še večkrat v pesmi ponovi. subjekt, ki se v prvi pesmi torej konstituirajo z dogovorom oziroma zasukom v drugo osebno perspektivo S, to, s tem pa nekako izreko tudi uh, zame vse uh, posploši in kolektivizira, um, deluje dezorientirano in izgubljeno. Uh, če ponazorim s citatom še, obračaš in obračaš, le na mestu se obračaš, uh, votel tečaj si, na katerem njiha gost, ki ne odpira hiše. Torej, kade, uh, Nekako, tako, tako rekoč tudi zadnja instanca gotovosti zavetja in um, stanovitnosti razpade namreč tudi tako imenovana recimo pod narekovaji notranja pokrajina zavetje zavetje jaza. ali morda če sem tukaj še bolj drzna in radikalna uh, razpade, razleti se uh, dejansko tudi jaz sam uh, namreč, uh, tam V delu pesmi se pojavijo verzi Skozi gost odjektne vete, sovji kriki in hiša v tebi se razbeži v miši. Pesniški subjekt, ki pogosto spreminja osebe izrekanja, se tudi v različici gnezda, kot je recimo, hiša, ptičja hišica in ptičja kletka, ki pa že takoj inicira neko uh, podobo uh, ujetosti, ne počuti domačega. Um, spet citat hiša se pretvajra v dom, da ljudje razpadejo v da se raznetijo v najemnike, da se raztreščijo v podnajemnike. Škofičeva hiša, ki se v citiranih verzih na koncu razkroji tudi vizualno, poskus, postane simbol mimljivosti, preteklosti in prehodnosti, krati pa ponazarja tudi glavorni poskus človekovega ponaravljanja, in po nesrečenjega kultiviranja narave. Človek kot par je lovec in kot lovec nastopa v tej podobitni arhajični vlogi plenilca, predstavlja le del tega razpadajočega sveta, poseljenega z jevenimi košutami, ribami, podganami in predvsem z najrazličnejšimi vrstami ptic. V takom svetu se tudi erotika in neka intimna družina pojavljata v nekem svojem negativnem predznakom. Namreč v nagoljskom esenem in učenju, kot ga veremo v verzi, žehtelo je po, po, po semenu, po toplote, po potu, po zoregu. To je tisti pozitivni del in negativni, ne nazadnje, vedno bolj. Da po razpadu, po troknovi, po milovi. Hkrati gre tudi za neko tujeno sobivanje, kot recimo najdemo v pesmi, pa kar nima naslova. jo boste najbolj prepoznali po ponavljanju tega napisa na križu INRJEN. Skratka, tu, tu je opisan ta zelo odtujen odnos recimo, med moškim in ženskom. Tudi stalno recimo lastovičega gnezda ne, in neko vsakoletno vračanje lastov, ki, recimo, če smo govorili o cikličnosti, ponavlja to cikličnost in bi lahko pomenilo tudi nekaj pozitivnega, nekaj, predvsem tudi zato, ker pač prinašajo sončne dneve. Pa je v tej istojimenski pesmi, torej v pesmi lastoviče gnezdo, Tukaj, ena zadnja lahko tudi, recimo ena traha zelo uh, subverzivna ljubezenska pesem, um, ponazaja uh, tudi minljivost, torej smrtnost, ne, tudi to drugo plat, torej minljivost človeškega. Uh, če ponazorim spet v verzih, uh, še vedno prihajajo in iz lastovičega gnezda visi prazn torej hlev, torej hlev pa je spraznil. Lastoviče prihajajo, hlev pa je spraznil. Škofički simboli so elementarni, zrak, predvsem voda, recimo zemlja, tudi ogenj, in predvsem ambivalentni. Zato vse nihajo med negativnimi in pozitivnimi konotacijami, če so krokarji branili za nicene, in smrti, potem kot rečeno, lastovice prinašajo življenje in obetajo to večno vračanje. Ja, in najna tudi ptice simbolizirajo a, različna duhovna stanja a, in seveda slujijo tudi kot a, neka kreativna a, sila, kombinirajo recimo v pesniški, a, umetički kreativnosti in svobodi misli, recimo ustreliš ptice v sebi in jih nagačiš, niti pomembno, in potem nekaj, a, nekaj verzov naprej, niti pomembno, koliko jih pride, že ena je dovolj, da sabo prinese nebo, na katerem bodo znova zaprkotale tvoje ptice. Pričemer se tudi tukaj srečamo seveda s to ambivalentnostjo recimo prvega dela pesnja ali pa prvega dela podobe, torej tega streljanja in nagačevanja ptic v nadaljevanju, ki pomeni neko ponarejanje, neko potojitev. Po drugi strani pa prav ta v ptic omogoča možnost novega nepa, ki bo, ki bo prineslo nove ptice. Začetno izgubljenosti in izvrženosti iz gnezda sklene človekova nezmagoslavna in nurna vrnitev v hišo v zavetje, ki kljub temu prinese določeno mero pomeljitve ali vse sprilaznjenosti. Prav zadnji verzi v pesniških izbirki se glasijo Narava se je ne nemudoma brez sremu slekla dogolega. Naš pa je zmrazilo v pogledu na slepoto, zato smo se oblekli v hiše. Škofičeva prozna poezija, In če smo govorili recimo že včeraj o narativnosti, mogoče lahko tukaj še najbolj govorimo o tej nar narativnosti. Odliku, jo, Škofičeva prozna poezija odlikuje torej inovativna, fantastična, protesna metaforika, ki pogosto na antitezi, personifikaciji narave in po drugi strani animalizaciji človeka. Veliko krat pa temelji na preobrnjeni skladni in zamenjavi naravnih odnosov med osebki in predmeti, kar izboh nek osnovni obeseditveni in opesnjevalni postopek zbirke. Naprimer, v po, podgalnih so se nakotile hiše ali stena visi iz križa in tako naprej. Ljubon Dessa se vzpostavlja predvsem na strukturnih strukturih in stavčnih, oziroma veznih ponovitvah in paralelizmih, metafolična mreža pa se mesto zgošča do tega, kar je res do neke pretirane nepreglednosti, redundantnosti, morda, predvsem v verižnem mizanju rodilniških struktur in nabuklih pridelniških zvez. Um, kar seveda vodi do neke mere, pa ne vseh pesmih, uh, za, pač, za moje okuse, za moje branje, do, um, za stranitev. Um, pesmiški tok pa tu in tam tudi mogoče uh, nemotivirano sekajo uh, še redki, um, a mogoče malce nepotrebni zdrsi v neko prebanalno, katoliška in sodobne potrošniške družbe, kot recimo v pesmi, ne moreš se rečiti, rešiti občutka, da spet upravljajo kmetavzeri po drugi strani, pa, je, pa to ne verja za vse v pesmi, torej ta družbena kritičnost ni nujno na ta način, recimo stereotipno ali pa plakativno prihazana. Berem recimo verze, kot so vsi vedo za deroče, drdranje, šivalni stroje valov, da vsi vedo za šivalni, za šivalni stroje valov reke Mure, ki si kljub regulaciji, že dolgo šiva novo mrtvi rokav. Tukaj se mi zdi, ne, da se pa ta podoba reke Mure sklopi seveda za to recimo gospodarsko krizo, za katero stoji dovarna Mura, ampak je to narejeno na to tako subtilen in subverziv način, da ta podoba absolutno uh, funkcionira ne, v tem smislu, oziroma ta kritika, ta, ta recimo, družbeni komentar uh, funkcionira. S tem bi zaključila, pa mogoče s tem vrgem hvala posti. Hvala, <laughs> Marcello. Ja, dost posti to zopravo. Ni dobro, če ti stih izbere, kaj pudo samo hvala. S tem moramo otežiti, jer otiste mogi na drugi strani ste. Makar, da glede na mene, jaz sem se podoben položajem, zelo težko se na čisto in um, Ne samo, seveda, po samih potih, ki sam je zelo, po mutik, seveda, pač hočeš, nočeš, um, ampak, zelo, zelo seveda, hočeš, nočeš, Ampak skrajšam, no, pravzaproti po formalnem strukturi. Uh, Ker predvsem se sicer s formalnem strukturi okvarjam, da bi zdaj zelo nahratko, uh, ta umenjena, kaj je pa tudi dan v, v, v menci bojnih razvorih pretekljenih je tukaj že umenjeno, kaj je zvradi tisti glavni princip, uspejši, no, princip, ki ga Kofič uh, poradila. Uh, Ali še bolj glasno? Aha. Okej. Okay. Še vidimo, da se. A nas no, krankanstvo. Tanja, Tanja je že omenila kaj je tisti najpogostejši princip, ki ga uh, Štokovič uh, uporablja, in rekli smo to tem tudi že govorilo, gre za neke vrste inverzijo, Pravzaprav ima v literarni tudi ta postopek uh, neko ime, ki se mu, ki se mu reče kompleksna ezotopija. S to ime veze namreč uh, se zbedi, da dve pomenski polji za to, da bi popolnoma pripletja kamencavo. Uh, ne gre več samo zato, kot, zato, da bi se uh, neko eno polje bralo skozi zakljuveni, ki bi bil nekaj nek popolniti priplet pomenskih polje, tako da v eno krati nujno bejamo tudi kot drugo. Uh, Kaj je tudi omenjeno, že uh, genitive uh, strukture, tukaj uh, eno od ljudi našel, tudi nekaj, kar sem nareč, zakaj, uh, tudi postop, ki, ki, uh, se mi referencialno namenja, ampak zakaj človek se to omenja. Zaradi tega so to postopki, ki se največkrat seveda povezujejo z modernizmom in se, s nekim visokim. In uh, mene je, ko sem pač na te postopke naletel, uh, se mi je zastavljalo neko vprašanje, ki ne zadeva vzjeva koliko, ko pričem za knjigam, ki je širše. Zadeva pa uh, tisto, kar je Felix na naših prvi debati skušal pa zapravo podstranj. In se cel vprašanje kot paradigma nekaj danajte metodizma, ki sicer ni bila dosledna nikakor, uh, ampak uh, se mi zdi, da je bila, če že ne, vsem dominanta, pa zelo močna. In v zadnjih letih pač opažam, da se je ta paradigma. Meni zdi, da je na to paradigmo Felix podciljev, ko je meni nekaj putla, da sem uh, Enželjnara Piresija. Vse bi bilo. V prodošen se... način je. je to, na to izrečeno. je tvoja interpretacija, da, <totituljivno> uh, skratka, uh, se mi, da ta paradigma je v zadnjih Sapo in uh, se in na to se prav, ne Ali lahko govorimo o tem, da se da mogoče vrača nazaj tudi že paradigna ozivizna, ki se nikoli ni poli njimla poselj, sključen predstavljamo, pa skamstvo, ena najmočnejša, kakšni špil tegur je vas, če so stajal, pa reži, Steger, ne. Um, ampak to je pač moje vprašanje, no? ali ste tukaj tudi deleni tako premešavljeni paradigmi? To potem je se je vprašanje moje za. da Uh, Napisami smo verjetno to vprašanje na nekem mene v tem zastavljajo, tako da to se zapomni in prej pa še uh, en ekspozir. Pesmi o prozi ali kratki prozni zapisi ustvarjajo v umikovnem smislu v pomogeno skelko. Glavno izrazilo so metafore, ki jih lahko razdelimo na dve skupini. Na eni strani gre za metafore, Kane na robu sam, zmeja zavednega in nezavednega, ki dajejo občutek organskosti, spontanosti, odsatnosti dela. Na drugi strani so to metafore konstrukti, ki govorijo o zavestni nameri in njeni realizaciji. Zanje je značilna arhitektonska zapletenost. Kako razumeti metafore konstrukt? morda kot trenje oblike, ki se je zgodilo kot posledica občutka izčrpanosti forme, ali pa je temu občutku vsaj zelo blizu. V tem oziru lahko pesnikov predstav prepoznam kot pomemben, potreben in inovativen Mislim, da to, kar je vprašal uh, Marceva je to, kar je postavila Vidija, gradci. Ja no pa um, pesniška zbirka kot nastala v pokitru, mislim, prej nisi mi nikoli nič pisal razen preč poč poč srednje šolski ki so pa najbolj vidna tanke, tam je rata pač k neštimo vidik, kot mi meni vedno najbolj boljše ampak je ustalo uh, z družbelkitnim festimi, uh, ki so pač bolj uh, anonimno uh, pa na čim. Drgoče pač pred nisem nič pisa, in sem študiral književnost in pač sem veliki prolec in čim ima več oberej, kot pišen in se tega kar mi čelo držim. In pač ko je prišeljisti čas, da sem napisal to zbirko, oziroma da čel pisati pesmi, da sem ostala nekaj let to popolk. In so dejansko moje prve pesmi, mislim deset, to jih berli benak 15 odsega, ko sem napisal, kar ni veliko, sem mislim ka 55 pesmi. In se mi zdi, da je to pomoglo. Ampak, kar se tiče eh, metafeze, pa tega, da se včasih, oziroma kako je zravenje, zadnjih nekaj let, eh, slovenji meni, nikoli nismo preveč govorili. Razen so nekateri pesniki, eh, oziroma pesmi, pesniki, pri katerih pesniki sem zelo všeč, eh, In, blizu, da je iz vsake zbirke nekaj dobrega, pa niso bili zuden. Še vedno, ki so forme, oziroma pesmi, ki govorijo, oziroma gradijo pesem na osnovi metanomije ali pa govorjenega jezika, brez metafore ali mogoče se da tudi se tiste pesmi, dobre, ki izpostavijo simbol. Omaš narativno pesem in, in se neka, neka beseda, ki okvirja pesem, izpostavi kot simbol. To me zelo všeč. Tudi pred nekateri zelo dolgi pesmi, ki so tudi pač narativni. In pač, skos last obranje poecije mi je vedno zdelo uh, pomembno, da, da poezija govori peko potop. Da, da ni zkol, uh, neko reproduciranje sodobnega sveta, zelo skozi splošen jezik. Po mestu pa opisuje njega narava ali pa ljudi. Uh, in pač je pomembno, da tisti, ki piše pesem, lahko to ujame, to da za svet, da pesem neko podobo, ki to vseeno pač nosi v sebi in potem pesem zaogroži. Zdaj, zmenjim, poveme na točki pač povedzim. Na drugi strani, potem metafora, ki ima lahko več možnosti, na primer, genetivna metafora najbolj preprosta metafora. To so tudi gotovili potem nadrealist najbolj in so to skušali potem preublikovati, da so iskali najbolj drzne variante, predvsem tista absolutna metafora, slama voda in polka takega. Se mi je zelo fantastično, ampak pri tem se lahko uh, tudi sprašamo kaj, kaj nam ta metafora da. Če se bomo tako vržil, bo ta absolutna metafora in nič ne razloži. In sedaj se spraševal, kako lahko metafora bi tako drzno, da nekako šokira, ampak ste eno odprej polje, uh, da ljudje vidijo, da je ni samo, uh, samo šokirala, ampak da je to odprej polje, da lahko premisliti, kaj sporekno torej, pri pesmi, uh, kot so pač, tudi drame volov, kjer se šivalne stroje reke Mure, oziroma pač volov, prelije v samo tovar, oziroma, ne, da so te, te dve police stopita Nekaj eni kritik je bilo, kar, ne znam, da rečela napisa, da bo to ni všeč, da je to predrzna metaforika. Ja, je drzna, ampak moraš pobiti in Mislim, da sem tu našel tisti most, Ki, ki je manj, kot nekateri nad Da ni skoli, eh, nekih drznih metafor in eh, šokiranja. Vedi, jezik nekaj pozov še, že po poeziji, da, da je drzna metafora, da te šokira, da ti da nekako let. Inpak da imaš v ten, z teh metafor tudi nekaj, ki razložiti. celo In eh, to sem se pač lijev, kateri pesni dobro in je pa malo. Bil moč, to vprašanje malo greva, potem dal špoln eh, interpretov, možnosti, da so eh, odzorili Zdaj, ko sem pred kratkem iz posebnih razgodov do študilosti v druh nekriščanstva, sem na tem najbolj zelo zanimivo sektor iz 3. do stoletja, je bila pripličana, da je en spet greh okončen. zato nekaj pa osnovna odršitvena strategija je bila, da je treba, da onih sektov morajo čim prej v najkrajšem možnem času da grešiti vse možne greke, kar si jo tako izmislil, ker bo potem končen izbir grekov iščrpali in po človeštvu odrešeno. Hm? To je, recimo, to je naj govorimo v preščanstvu, ampak, to uh, prinesem na eh, vprašanje paradigme. Praviš, ni te nagovorilo, recimo, ti si eh, generacija, ki, ki je, recimo, 15 let mlajša od ključnih predstavnikov ali pa še več te prejšnje narodilne paradigme, seveda več eh, ki ne uporabljamo, eh, niti ne uporabljamo več uporabljati tiste džavnove invencije, izraza, ki si jo kar iz, iz italijanskega neurorealizma v sposobju iz, iz 60-ih, eh, ampak bi je rekel, da mogoče to, da se povarjamo o po spremembi paradigme, tudi tiskanju nove paradigme zbolj, nek trenutek vzaveščenja, da je pač neka paradigma zagrešila količni izbir svojih grehov in je preprosto iščrpan. Spravi, e, ni stvar samo o tem, da te temeno govori, ampak da te nek način upovrstvanja sveta, ki odbladuje prostor v doročen čas, preprosto začne pa počasetek. Jaz mislim, da se literatura vedno obnavala. E, vedno pride nek čas, ne. pač ne, praktikno se praktikno zaznamnuje, potem pa se prije do, do oborata, mislim, to, kar narada nekrat v to, bez teh stvarih. E, jaz sam mislim, da se vziti od sterega, ampak Sem posebej razumem s tem, berem, jaz ne morem preko tega, kar sem prebral. Tudi jaz sem tako se tudi pisava, ne morem nič ne... da sem nekaj časa že zjimane, ampak uh, sem se moral kar matiti, ker sem pač na metafora, in pri, pri pisanju romanu preprosto moreš verjeti na metafore. Preprosto se izčrpaš, postaneš bonalen, sentimentalen, uh, kot se to dogaja pri mnogim avtorjem, ki so pisali pač poezijo, rekli levo. Ne je bil vedno všeč pesnik in potem tudi, da se prebral na začetku študija, um, en roman, da sem pomal Hervega, Herve, sem ja, bila, bo da Sem izdelo dober roman. In bolj sem prebral vsake napisane sem je zelo, ok, m, preveč, preveč, preč metaforike in zgubi se. Dejstvo da to rozne mora biti na metaforike. Ne, ne gre. Razen pač, če neko mero ima se mi zdi, da to mero so naši redki satarec, v Sloveniji, ne spomnim tajnjega, eh, ima tudi ta problem. Z svetovnih književnosti bi rekel, da to mero najbol naš John Bender pred mogoče na boko, pa eh, tudi nekaterih delih normalno smo govče zašel. In... Eh, ...sem sečil skupo. Dovrši komentari za to? Je znam, to... Malo je Občinstvo? Kar da, a, a, a, da jaz če bevo, če se reče, da je nekaj, kar sem rekel, tudi oče, poznam, pa tudi reči: občujem, sem je nekaj zelo nekaj tam, tudi nekaj Tudi jaz čutim, da je neki so rekli, da je nekaj tujen, da ti nadrealističnimi metaforami, z ušiljanjem nadrealizma, a hkrati pa s nekim antihumanizmom, da je to tujenost in To se meni zdi bistvo, oziroma ena glavnih vlasnosti, pozitivnih vlasnosti, kdje so vesplitke, namreč, da subjekt, vikski subjekt in nadam obvide narava nekaj popolnoma drugojo kot on, da je on pritugno proizveden subjekt narava nekaj naravnega, organskega, da on to ne more, no. In tako imamo to napetost med naravo in subjektom zmeraj. To sem potel predstaviti. Potem pa še ena stvar da pri tem, govorimo bovimo teh subizplitki, nesmerimo seveda pozabiti ki je nastala, v katerih pokrajina bovi. da tu gre za neko, um, pa eni z tem nek upor uh, literaturi, ki prihaja iz te pokrajine in ki ima v slovenski zavesti, uh, dobro, večino sicer na romantistju, uh, Ferija Lanška, ima v zavesti neko romantično, že patetično konotacijo neke magične države, ki živijo cigani in neškratije in in, Vem, kaj nekaj, neki ljudje, ki so v Evropski Jaz mislim, da tudi je Tunis, ki to lepo preobraša na glavo, ampak z jezikom, ravno tega. Ravno on on ve, da ne more iz narave, da ne more iz te metaforike in iz tega jezika, ampak poskuša dosegati neke druge a, učinke. In to se meni zdi pač a, zelo pozitivno. Zdaj, zelo, to je komentiram, to komentiramo, da je to poudarjanje tega. A, tudi pokrajne, ki je naopočeno znotraj tega mnita, meni srcimo pri tvojo literaturi nikoli ni zdravlja, da imaš nek posebno bojevitvo odnozdo svojih predhodnikov. Enostavno podobje iz prostora, iz katerega izhkajaš, se pravi ti, če je bi bil Ljubar Ibič na pluri, si in ne lahko povdaraš v pojavnem, povdara javnem prostoru, mislim, da določeni pesmi ob neprisoknosti vseh topo, ne bi napisal dokoče kot si jih iz svojega svoje ubesedovane osnove in uh, uh, po drugi strani se eno mit pravzaprav nanaša zgolj, ena, direktno nanaša zgolj eno samo pesem, vsi si želil nazaj cinkralne hiše, ki se tudi mogoče bolj nanašal na uh, uh, Beretinski folklorni festival, kot na literaturu iz tistega prostora. In mogoče je problem uh, same interpretacije tekstov, vedno pa vse neka literatura v postavi, tako rekoč malika, je mogoče problem tudi v tem, da se literatura, ki prihaja za njo, nujno interpretira v odnosu do tega malika, če tudi, seveda smo jih si tudi deni brali, ki so pred nami. ampak ni nujno, da je vsak drugačen v besedovanju postope iz istega prostora uporjen. Se mi ne zdi, da je tukaj sploh kakršenkoli odgovor na te literature, starejših avtorjev, ki se pač pozicionirajo v slovenskem prostoru kot eh, tako imenovana ukrajinska fantastika, kar je precej na silnem ker če dejansko daš Tomšiča v, v neko nek zasebni bankniškem realizmu v, v slovenski, potem ti tudi ukrajinski fantastiki ostane ta dva avtorja in to pač deluje lahko premalo za smer. Da si ovremenjen bil s tem na isti način, kot so obremenjeni ko je interpretiti. ali pa pač preprosto je bodo to nekaj karijer pred tog, kar to znaš in kar te ne determinira po vsem. Da bi moral postaviti upor do tega, ko začneš pisati. Na prvi pač se strinjal zelojoši. zelo dobro, da je telekulirajo celo zbirko najprej res, ki gre v odnosi do narave in do kulture in koliko je človek stranilno naravo in koliko se lahko vrna za naturo in spozna, da djansko ali spavlja ne spavljate. Mislim ti, ki je ključen del celotne zbirke, Ja kaj se pa tiče boja, je pa ni na meni. Po eni strani mi zdi, ki sem prebral to vse pač, kaj je šlo napod nas, ki je odložil potem in je vedno najvejši autor v srednji šore. Um, ampak ne, nekje pa preberaš pa to, kot uh, na konci te izčrpa staj, in druge, je, ampak se in potem ličeš nekaj druga, ampak se eno se zazomljava. Ne sem ti, da je zbirka zazomljena v životu v literaturo, kaj je tudi zavnokušna. Enostavno mi je to izrazi ostalo, ampak nekje pa se tudi, kaj ne bomo bolj, uh, mogoče tudi proti tej prejšnje, otrne, ampak tudi ne, ne vem, enostavno sem uh, napislil to zbirko, uh, V bolj kot se da je eh, upor proti svetu, kot upor proti, proti meni. Imam kar problem s tem, da eh, se izhajam z oblasti in se tako povežem z naravo, eh, toliko mi pomeni in toliko mi pomeni eh, literatura. Da biam stal en po, so zasam pač novice, en stalno na ful velikem šudivelovit in razmišljam o gripah, pa sem se zdi ful podalno, da sem tam se zdi, Končno da bo prilekel ful velikega, pa potem e, e, pa spet mislim, čas zapravno, da, da lok kako in sem ti, da je ta boj, kak, se zdi da to boj, nekaj kakoli sliši zdi a tudi to pač je boj med med naravo in kulturo. Koliko se tu ravno odraža tudi v tem razmerju, v tem, čim rečem bolj organska, spontana metafora in med metaforo konstrukta. Se mi zdi, da ravno to razmerja med tema obega kar isto, jaz sem govorila o sprijaznenosti, mogoče sem jaz tukaj bolj metaforično uporablja izraz. raz, a, apsolutno in, in se strinjam. Za drugi del tvojega izvajanja, no, recimo moje branje ni bilo toliko v kontekstu, a, res ki se omenja Oranščka, ni bilo toliko v kontekstu te neke, a, kot rečeno, ukrajinske fantastike. Nisem, a, seveda, ne, Mi je bilo jasno, ne, da pač, verjetno avtor izhaja iz te krajine, ampak nisem to uh, tudi, tudi ne, dojemala kot opor, ampak enostavno kot uh, nekaj, kar je, kot je rekla Lidija, del uh, organskega sveta in uh, pač iz tega sveta, ki mu je blizu, jedne te uh, podobe, s katerimi pa pač kaže na nekaj, nekaj drugega, ne, na neko, um, na neko bivanskost, na, na, na vse te teme, ki sem jih pač umenila, da Svoj, uh, sem hotela vprašati, da se nekdo, ki, se, ki mi je to zelo tuje, kres, uh, mislim, celo to mitsko, slovensko dojemanje uh, Mure po ih letih, vseh teh lajščkovih uh, in socerčnih romanov in vsega tega, uh, ker se je globogo slovozil z vlakom po uh, avstrijskem delu Mure in se zavedam, da ta reka je še kaj veličko to na tistem vašem uh, nekaju še Pa to, da recimo je važno a je vlado rojeni na krpniček muric, ne, ker prvek, ne, ker pač na drugem vredu muru, in tako pred, to se samo dodala. Samo še tudi dodala, da ker se samo to zanjamo, Na glanišče, ki je ta mid postavljena, v to muro, pa to gor dol, visim, pa pač, kot mi se prirek, Joška pristala. Tiste strizi so mi povrednjene posetišče. Ja, pa ga visim, ki, ja, no, je en način reflektirano tam, to, ampak se toliko bolj z muro uporjam pač, kot ribič, pa je vedno zanimivo, ko prirek dokna pa reče, je mura, pa je pomirena je reka, teče počas, mislim, tisti še ni bi pri muri. E, mura je zredno nevarna reka, mislim, v tem delu, ki je regulirana, so v vrtinci, kot ta prostor, In uh, ko nese hlode, toliko po reki, to, te hlode obrača, to, to hišje obrača, ta je, ta je, ta je močna reka in mi se zdi, da li zmešajo zamešajo dravo in moro. Drava je často koče če rekam danes, ko sem vedno zdela, da mora mora postoji. Mhm. In, um, je pa problem res časov Miška Kranjica, je mora ni bila regulirana, je mora tekla uh, več stranskih rokavih in je, mislim, da te 70% reke po stranskih rokavih, sem 30% poglavem, toliko te 40% reke poglavem, toliko 70% po rokavih. Na žalost, v Sloveniji, mislim, da spoznal sem tri stranske rokave, ki so še živi, vse ostalo so na pice, ki je izginjajo, ker jaz so primer živiti tiko vore z našim fišom dejavnsko, v, v naši piši stoji v nekdani v dani vore, kar je in reguliran, tisti 1900, da je to hotel bil veren, so ga predstavljali pol za 500 metrov in pol še enkrat in še enkrat. E, to dejansko e, je pač, ki smo se znašli točno kot to pišo, e, so tudi dejansko postali kot tamni ureke. In je zanimivo, da so za tiste zadnje telo, ko so je v drugi se videli, tretji so ostali tiste stranske rokave, ki so bili, so še bili majhni, polni rib in vode in z tega, da so tam igrali, da sem, ko sem pač študiral, začel čisto to pozavo. Nisi se pred nekaj vrnil, se šel to pogled, in se bil, da ni ničesar več. Da je samo še plovilo stalo. In pribledel sem tam, da reka pada, in teč in kopa, in pada ni nivo vode. In izpada vsa ta pokrajna, ki še kako je bila pač pomembena. Z to, bi, da je bilo tako, da se zdaj ne bi snalili, ne bi rekli, obranje, ponovno ki je šlo. Danes smo se pozabili, da desni mora da te stene moramo res početi, da preveč je, je njen. Uh, v bistvu, po prležki otrni, tudi v prlekiji, se, se znam klasikov v ki se iz prlekije, se bo ker je več kot sprekni, ja, no. si, kranjca ne. pa, če tudi tolj je klasik nekaj. Uh, že bolj ima to nesrečno nekaj, 2 km v uh, pa ko je v razkriži, nej, na bistrici, je škofa in te pač mi imamo to nezrevče, je škof, je život, ko je dober, ko ga in te to, kak tisto, ko vreče čez muru, da se ukvarjamo z muru, te pač život, je čest No, pa tudi ta pokolenjska fantastika, je to, dne, to Jaz sem izkušnjal, ako meni povem tudi studiografiko, studiografijo in tam to, to ni zanimivo, Ta prek je mora, čez krajinski značaj neke razrečnega, neke, neke winda, je to drugače se zdi, da je bolj pripravljeno. zato, da, recimo meni, ko se soočim z murom, ne, se soočim to izimeno, imenom Mura. Vezla e, e, je ni razložil, da pisem te besede, e, je pa nekako glizu mora, e, mora, mara. Ne. Spravi, e, reka, ki Smrt. Mi še odmere rečemo prekmarci, ne prekmarci. Z e, glasnostmi e, drugi je šlo zato, da je človek po smrti obvezno šel skozi vodo do ono stranstvo. In nečiste duše skozi to vodo niso mogli priti. So, e, so morali kot obvodni duhovi, cela vrsta jih je, tako je imala nižja afrolandska metodologija, eh, cela vrsta teh obvodnih duhov eh, se je ohradila v nekem tem krajevnem eh, eh, spominu duhovnem in še danes, recimo, se o tem rodem pogovarjajo To so duhovki, tupljencev, deregine, risali, de, de, de de sičali, nekaj no, se, to ti poznaš. In, no, v tudi ta neka, je magijska stavina, ne. In, eh, da sem bral eno zanimivo poledniko med eh, to, kar že bote, eh, znana eh, polska eh, literarna eh, zgodovinnika in eh, kako je pravzaprav zavrnila to t, eh, pokrensko fantastiko, te sozičeve, ne, in se, se malo steljeno, ker tu, ja, tu tako je vidiš murove, pa prek morja pa, pa, pa to. Tudi, ki pa to točno ve, da bi se to lahko obvisili pogledali ali pa koli, pa te krajevne zaznovanosti ne vidi. Sve na to, koli. Pa, povače biti, da to pa ni tako ključno Zdaj se recimo dobro poznam vladu Romanek iz simbolike o razmerju med kulturno in naravno bolj kot teh romanov misel do plomo, ukrajinska fantastika. Stari film ukrajinska fantastika mora Mura, recimo, pastorala, rečna pa vsem, boče nekaj ukrajinske fantastike, reka mimo boveze z Muro, boče niči, lahko vežemo na tista reka, ajde, pogojno to sem ja, nimfa, absolutno ne, sukup romanke je direktno v mesto, Ljud spolunja, niti z obesedovalnim postopkom, v bistvu te, tako je merovanje fantastike kontastike, je prav zbrnil nič prav, Če dejansko sprejamo ta izraz pokrajinsko kontastike, ga pri eh, žaholčinih literaturi lahko pozicioniramo po moje nebosretno in res pres ostanka, samo na stari film. Lajšček, eh, na mestu ko cveti rožo cvetini, ok, kje je me prinesla lahko? pa tam več nekaj prisotnosti mure še ni tako neosrednje. potem tem mes Lanšček napiše ki ložije ložje izvajajo, ki klasični godski roman, da pravite Srpej in Vestalka, pa možno Vasinovki, pa kot pač pač ki roman, da tudi Zveh ovtojiv, ki v ukrajinski fantastiki ostanete lahko v vukarinsko fantastiko brez oštanko obrstimo, ajde, največ 15-20% njega opusov. Čez ploh, to je mimo, kjer smo ga pričali v debatu štini naprej, nekaj vceti publikšča, ampak če tako bruto, steno, bi rekel, da Tudi veliki avtri, ki so v dužitni agoristi, imajo 20% modernizma v svojih romanih, pa je to modernizma. To ni številno, to bolj, tudi. Tudi številska logika tu ne zeluje. Obstaja pa neka paradigma, ki ima večina daniškovih romanov, ki je vezana na pokrajina, in ta ta, ki izstaja iz pokrajine in pri njem to špila, to, to tečko pažno se odgovorimo, naprej več o Denisu tako da kratkega... Jaz samo še dodala, samo eno stvar, en stavek, se razlaga imena, ne, v tej drugi državi, ki ta Mura tudi svojo močno živi, uh, je, se imenuje Mur. Uh, mur je... Latinska beseda, ki je prišla v nemški prostor, je pomeni zid in je ena prvih besed, ki so zelo sprejeli, ki so začeli tudi na podlagi tega graditi skana blablabla in so razlozili, ne, kakor nastajajo različne interpretacije. Morajo in so tudi stopnice, recimo. Ja, to malo bolje anegotično. Jaz sem se s poizdijal, Barbar Jurič tver srečal na enome slobo v kromki, če ne sto nič ne, ne vare, zato kot so vstupe nas popala. In sem si se jo zapomnil po enem verzu, ki, iz katerega bi želel tudi izhajati. In sicer je to vers iz vesmi na Borki, ki se glasim. Eni pišejo o velikih krajih in dogodkih, Jaz se pekno znova vračim o legimizmu, ki se mu posmehujem se ga boji. Uh, Deloma se ta vers, seveda zapomnim tudi zaradi tega, ker je to neka dilema, ki je mene tako zapisovala, mislim pa, da veliko lahko rečemo, da je to lahko eno četarko fiziki izkratene mogoče seveda uh, razumeti tudi poezijo Barbare Jurič. Ta poezija na način uh, se še do neke mene lahko uh, uklaplja v tisto, kar rečemo, da je ko tako pofotografsko opredeljeno, da o kateri smo prej govorili. Uh, da je tu neka koncentracija na emocionalnost, tudi na neko posebno subjektivno predstavljeno izkušnjo. Vse pa po mnenju od tistega, kar Irena Navar poklal tukaj potem, da ljudje tudi uh, bistveno razlikuje, namreč mislim, da pri Parga Ljubič mi moramo več govoriti o nekaj eksplicitni rehabilitaciji in mimetičnosti. Uh, mislim, da bi, ampak bom to primerjavo zaradi časa spostil, najbolj prišla ta razlika do izraza, uh, če bi mi je prvenec primerja, da si sem, ki letos izbranje, je leto s njimi v in se mi tudi dal, to, da pozdiv, je to prav pozdi indikativno in to prvenec kažkorja Torkarja, uh, ki je narijen zelo po uh, principu, ne sem, od tega da sem prekjetiral uh, vzimenev no arke po tudi glede Barbara, ampak sem tudi glede početi specifne mimetičnosti. Kaj je tisto, kar se mi zdi, da pri Barbara Jurič to mimetičnost uh, ruši? Uh, tukaj sem imel tukaj nekoliko problemov z uh, definiranjem, kaj bi to lahko bilo. N meni se zdi, da gre za neke, neko svojevrstno fragment, fragmentarizacijo pesniškega govora, za neko uh, rušenje medstavčne koherence. se, da tudi veliko ima uh, zelo me in mehličnih uh, pesmi. Mi je to zanimivo, če sem imel kratek ekskurs, pred mi je brala na vranih rimah pesmi, za kateri so potem da so bile pesmi, ki niso bile uh, v, v, v, v, v, v izbrane v zbirko samo no? in ki so se mi bil izvedeli, kot dobro bolj menitične. Zkratka, neko razprašenost pesmi, ko započo zaznavam, Uh, mogoče na neki način m, ambivalentno, ker se da te nove pesmi sledijo bolj ali manj neki temi, neredko enotični motivu. Se pa fokus govorkenega in oziroma zapisovanja pogosto se iz enega na drug predmet, o principu v neki ampak ne pa na način neke velike pripikanje na associacije. Seveda. Mamo tudi Sajer, ne tak kot v, v njej in tudi ki jo mislim da je njenem dnevnim piscu, ki pa je seveda samo kot ironično kritiko Šaloma Noviča postopkov skita dovin, ko berom, a, Mislim, da Barbara Indrič gledi na afektivnosti in na uh, njenem prenosu na Do neki mere bi se strinjal tudi njeno zopet samo ironično trgitev, tako samoironično trgitev je tudi tisti začetni, tisti začetni verzi, s katerimi sem začel, uh, da namreč ne o velikih dogodkih in velikih krajih. Ker ne piše o velikih dogodkih in velikih krajih, Na njeno poezijo tudi zelo težko aplicirati uh, tisto vprašanje, ki se mu vsaj pri nekaterih je poslušal se biti do, do vprašanje družbene refleksivnosti. refleksivnost je mogoče zizimo, tudi v indirektni obliki, zelo, zelo uh, redka. Če bi torej sploh želel razmišljati o pravratveni možnosti poezije, pa bi želel razmišljati, ker mislim, da jo ima, uh, moram, da neknični spremeniti tukaj seveda perspektivo gledanja. Tisto, ki vidim na eni strani v njeni poeziji, so bolj ali manj pripita, pa mislim, da kar manj pripita, Znamenja je za tem vredu sočutjenja svetom kot celotu in ta znamenja so podana na nekaj način efekt emocije. Ta emocija, je, ta emocija se ponavadi, kako bodi si kot bolečina, bodi si kot strah, dobiva različne motive, no, da tako rečem, ampak je pa, mislim, da daleč najpospedje so bovezane živarsnosti. Uh, živali so, s, in ni naključili, da je pravšno slovo njega tukirke uh, živali, živali so motiv, uh, v, mislim, da najbolj prepoznaven lajk motiv v istanju hrane. Um, in mislim, da ta sicer je jednod razlog, vseveda da, da se Barbara Ljurič uh, rajo obrača k motivom iz narave, k motivom iz mesta, ampak mislim, da to ni edini razlog Samo uh, v tem njenem živarskem sletu predvsem vidim nek prototip sveta, ki se razkliva v nekem specifičnem binarnom, zelo pozicionalnem razmerju. To po binarnost, tako pozicionalnost tudi Barbara Jurič, kar nekaj, kar dopozori na nek vsočec, s katerom samo vers, vse spredi v parih. Tista binarnost, ki jo jaz ozrem v živarskem sletu, tudi Barbara je ta, da se na eni strani v njeni dogaja nasilje, ampak se na drugi strani tudi, da dogaja nasilje. Na eni strani imamo naprimer strah in očukivost skor zdanjenje podnilice so sobe, v vesmih okropi klevenski spraht in glubeljicov. Na drugi strani imamo tesemunikat, ki je pa nas prvotno skoraj nek ironični sodobljenega in mumificiranega modulja, ki v nekem botaničnem okviru dogiva da se ne sprašuje v živalnih, ki jih je. In v tem po premislku živali, živali seveda postajajo za človeka. Vendar se uh, pesmiški objek, pesmi, vjerjska govorka uh, s tem nenekno Na fizični ravni, če lahko tako rečemo. Akt hranjenja, ki značuje ta živaljski človeški svet. V tretji pesmi cikli recimo iz cikla uh, Čakam uh, naletimo na simenčko kljunčka za črvi. Uh, v naslovnih testih zbirke se ta motiv skoraj dobesedno ponobi, pričem, Pričemer tukaj je ilgersko govorko uporabi identifikacijo, kateri sebe poenači s ptico, ki toče poljubil za črvi. Ta identifikacija, ki se mi tukaj le, v na rekovajih rekel, nekoliko je darbenistična, pa s fizičnim ravnim, predvsem, da praravčal predvsem simbolno dimenzijo iskanje hrane. In o tem najbolj jasno govori še ena identifikacija z živaljo, sicer z metulji. Tako kot metul so tudi lirska govorka v ismenjenskih tesnih spravi, v tesmi metul, ukvarja z iskanjem, namdiranjem hrani. Ne le semen, zemljanje, noži, srož, Pravno je bil nek bazil, mar pač, predvsem, z vznemirjenjem vonja in srca. In podobno, z na osnovni pesmi strani skupine, govori pač o tem, želi vonjati, citiram, brez rek, nad praznino. Na tej točki se mi je zastavilo vprašanje, v, v kolišnji meri so glede na izreko Barbare Juriš, ti nabrajajo tisti, ta zgolj hrano za človeka, za sobit, ki pretežno funkcionira kot simbolno bitje, ali z drugimi besedami tudi v polični meri posmišljenjem teh vtisov ne postane tudi neko simbolno nasilje nad svetom ali za nasvetom nasploh. Na to vprašanje mi poezija Barbara Jurič ne daje povsem, V pesmi Zvon sem ti pretrgam mejo med opodnevom in Na Naprimer govori, da je čas za upovedovanje tišine in hrupa avtomobilov. In pravi, da samo na ta način to voje lahko dojame. Ampak po drugi slani prizna, priznava, da bo piše in ljubi so predmeti ne In sklene to pesem v sledečni verzi. Ko začutim praznino, se splonim za kamen, in prevedno ljivljenje v počinju. Ampak, in to je moje vprašanje, zakaj, da ljivljenje, vonjo, ki so se tako, sli ali pa jih uporabi kot hrano za noci, kot osmišljanje. Tudi naslovna zvirka pesmi se poželjome in njeni identifikaciji se prav tako konča s praznino in sredniroma je na enigmaničimi mesedami, da bi vonjela bolj prez dektan praznino malo prej citirali. In spet moje vprašanje, ki se mi je zastavljalo, podobno. Ali je zato, da vonja v tisek kratis praznino, ki je bilo v prejšnjih pesmi začasna časno ali pa je le zato, da praznino za Na eni strani se mi zdi, da tisto preumenjeno razprševanje oblike pesmi za sabo potegne tudi razprševanje in umehčanje identitete hirske govorke in posledično posledične podibralce. Uh, in tudi neko krhkost v že omenjenih naborkih hirskoj govorke naprej na sebi pravi, da je fantastična krhka. Na drugi strani, mod ta ostaja močna in centralna težnja v opisanju, kot težnja. Prej sem bil, ko na začetka, da bom se nam deklarativno imali se povedal, zakaj sem jo izbral. Kljub tem vprašanjem, ki se mi zdaj ne izal, na koncu mislim, da skozi to krh osveha v Barbarini poeziji vidim nek elementarnih v uh, In to je bilo tisto, za sem govoril o bo V ja. drugi pesmi, iz cikla čakam, je zapisano: Po vseh robavih se lahko gibam, vsaj po robavih, če se odrekam sredi. Ti verziji mi upirajo pot razumevanja rešene strukture stilke. Odpoved sredici pomeni odpoved ideologiji, ki jo prinese s seboj vsako centriranje pomena. To je naravi te poezije tuje. Svetu dostopa skrhkostjo, občutljivostjo in rendljivostjo, to pa je tudi tisto, kar dela zbirka konsistentno. Pozicija nezaščitanosti, pripuščenje sveda vaze iz točke nič, brez mine, to je pozicija nenasilja. Na Svet naj se zgodi, nahranjena iz sebi lastnimi mučmi, neposeganje, odsadno sile, je edina možnost preseganja. To je tisto, kar hrani. Krhkost pritliče trgnost. Z pozicije krhkosti sem bila O pesmi Srečko kosover Loton sem pomislila kako skrbno in ciljano se v zbirki pojavljajo besede s korenoma Gnoj in Zlat. Lahko si predstavljam, da pesmiška zbirka iz kamja hrana s koncem pet Srečka kosovega in da bi lahko skozi to <laughs> najmanj, najmanj hvaležna sprhu pred takih izčrpnije predstavitvi Marčela in tudi Lidije nam zaradi tega Lidije pogledu za zato ker je težko kaj dodati dati. Uh, mogoče samo uh, kako sem prav za prav sem posmidi da je Marčelo uh, pesniško zbirko bra, uh, peč, uh, sem je brala pred eh, njegovim izborom, sem se je lotila, ampak moram reči, da sem le še ne tam nekaj ob drugem, tretjem branju eh, resnično ne vem, začutila in mogoče dojela eh, to eh, poetiko, oziroma eh, da sem bila vse tok pripravljena, da sem lahko eh, o njej nekaj napisala. Zdaj, če je to eh, v pravi smeri ali pa relevantno, bomo videli. Skratka, jaz sem si predvsem poskušala razložiti te štiri cikle, na katere je razdeljena zbirka oziroma te štiri razdelke. Zato sem rekla že uvodoma, da bom tudi jaz nekaj povedala o cikličnosti pri Barberi Jurič. Namreč nekako dojemam te štiri dele kot nek Julianski krogotok oziroma bolj kot nek uh, krogotok uh, mogoče tudi pesniškega zorenja ali zorenja nasploha. Uh, v prvem delu z naslovom Ples pesnice recimo najprej prvi tri uh, svoje korenine in svojo nekakšno predpesniško pozicijo, bi uh, to pod narekovaji imenovala. Um, in sicer um, Je ta pozicija po eni strani vezana na škatlice domovino, verno vers živimo v tej škatli stisnjena se v severovzhodni kot, kar je, kot je že omenjeno, dejansko ena izmed redkih takih, mogoče eksplicitnih, družbenih izjava, družbeno-kritičnih opredelitev neke, neke družbene kritike, neke, neke povezave z tem s tem prostorom, v katerem se giblje. Potem, po drugi strani, pa v naslednji pesmi, nekako vidimo to neko podobno ali pa se vzpostavlja podobna ironična distanca do usiljenega se mi zdi, krščanstva, torej neke krščanske vere. in Zagovarja svojo pogansko podstat v naslovni pesmi ples se to recimo vidi, ki jih krati narekuje le cikličnost, o kateri smo pač govorili pri Vladu in potem tudi pri Denisu. Torej, trožnost pesnica utemeljuje predvsem spojavi z narave. Narava, tukaj se spet strinjam, je nek osrednji prostor izrekanja, osebna, v bistvu iz nje črpa te osrednje podobe. Um, narava pa uh, hkrati postane tudi uh, vodilo oziroma menilo za uh, motrenje in doživljanje človeškega sveta. Recimo, gledati moram z drevesi, ki ustrajejo v svojih dokončni drzi, na vsakre, nad vsakašnjem spreminjanjem v cikličnost vedo, kaj pričakovati in kako obstati. Um, kljub številnim podobam iz narave uh, pa gre pravzaprav, to, v sporejanju in primerjenju z naravo, predvsem za zlitje z njo v, mogoče v aktu pisanja, v središču, katerega nezamenljivo ostaja človek, recimo, nič pelje bolj vase, kot je človek na drugi strani danice, benoveni izmed pesmi. Svet pesniškega subjekta je tako kozno zmarjen, ki ima svojo pesniško umetniško skonstruiranost in v tem smislu nasilnost, vse le pred očmi, nasilnost spet pod narekovaljne, spet pač metaforično mišljeno, govorka ne vrednoti, zato je zdaj naprav za v pesmi vse mogoče in vse spremljivo, In sicer zato ni nič nenavadnega, da se recimo v isti sliki, v isti podobi pojavljajo denimo, pojavljajo denimo opice skupaj z obešencem. pred oziroma predpesem drugega razdelka, Vpilo, pa napoveduje mogoče neko pa spet zelo oddaljeno in zelo previdno imenovano ljubezensko liriko, nek ljubezenski erotični odnos, Pomembno osi, oslišče metaforike izvabila je namreč vrt z, z vsem svojim um, semenjem in cvetenjem in mogoče res tukaj ta navezava na Jureta Jakoba ni, ni oddaljena. Uh, tudi v, v tej smeri, ki si govoril v smeri tega odmikanja jazna, ampak tudi mogoče v, v, um, v tem podobju ki dobi izrazito pri Barbara Jurič oziroma v drugem ciklu izrazito erotično konotacijo. Erotika je pa dodatno podkrepljena z raznimi samostankimi glagolnimi in strukturami, ki se nanašajo na erogene in ne telesa, na primer z usnicami slako sladko se vame rozpri mokra slina in tako naprej. Ljubezensko-erotični odnos se postopoma prelevi v neko recimo, duhovno ljubezen, ki pa, kar pa napoveduje že v naslovni razdelek pesniške zbirke, torej razdelek iskanja hrane, v katerega, spredje, v katerega spredje stopi poetološka tema. Pesnica se izkaže za pozorno opazovalko neznatnosti, to je tudi marčelo že citiral, ko pišem in ljubim, so predmeti neznatni, in prisluškovalko tišine na eni strani in hruba na drugi. Zdaj je čas, da se zbudim, da opovem tišino in avtomobile z cesto za mano. Zato najbržnina na ključje da lahko v lesni naborki. skoraj manifestativno, ampak hkrati seveda spet distancijo in ironično, kar je bilo tudi že povedano, beremo eni pišemo o velikih krajih in dogodkih, jaz pa se znova znova vračam k intimizmu. Um, no in, uh, takoj k temu predstavi dovorbače, uh, ki se mu posmehuje, se ga bojim. Torej uh, gre za neko končno relativizacijo intimističnega koncepta um, in kaj pa ne pomeni hkrati z absolutnega zavračanja do vrstnega pisanja, vse za moj pojme tam več gre, v za neko preseganje in nekako to preseganje se zodi v dvomu o lastni pomembnosti praviloma egocentričnega pesniškega jaza. To pozicijo v prižene do skrajnosti prav v zadnjem pesniškem ciklu oziroma v zadnjem liderku pisma gospodične iz Pariza, kjer stopi po eni strani v korespondenco z raznimi avtorji vesniškimi in um, um, pač vzori s uh, liter, pač raznimi literarnimi vzori, no, avtorskimi vzori, uh, ki daje uh, nekako slediti uh, pravcu. Um, da gre pravzaprav za neko um, ponavljanje tem in uh, motivov, ki je po eni strani ciklična, po drugi strani pa vseguje seveda to misel, da Najprš, kaj novega, neke tople vode ne moremo več odkriti ali pa se ne da več odkriti po drugi strani, pa kar neposredno zrelativizira lastno subjektivno pozicijo, ki se jih svet tam zunaj na nek način ne podreja. Recimo, zato se ven izmed pesmi sprašuje, koga zanimajo moje misli in v nadaljevanju nekaj verzov naprej, svet gre pač dalje v neskončno število oblik. Skratka, če zaglučim z enim stavkom, po, po mojem večkratnem branju sem je v bistvu zbirka Barbara Jurič sestavila v to celoto, ki jo dojemam na ta način, vkrati se mi pa res di, za, da, da gre za res zrel in reflektiran pač pesniški prverec. A zdaj izpostavljala si, da je težko biti tretji pozrstje in da najbolj ni, ni hvalešno biti tretja knjiga vsake, debat, vsake debate še najmanje hvalešno biti tretja knjiga, zadnje, tretje, debate se nekaj, devetna knjiga, nekaj. In če bo pozor, to to nekaj po pozornosti, to seveda najpomeni, da se ta knjiga ne zasluži pozornosti, bila vso ki je zdaj predko sinom že preostala, tako da nekorežno deveto mesto, deveto mesto se pravi, deveta debata, to je starišče do tega, kar je bilo v 504. Ja, jaz se zahvaljujem za povoljice, s čakmo obranje. Um, sem kar presenečena, um, um, Že nad samim odzivom, v sami sebi ki sem ga zdaj doživljala, um, sem spet začutila to krhkost sem mogoče postila že malo zzadi. Sem se distancirala od tehnike. Um, moram reči, da um, se je potrdila to moje zatrjevanje, da um, poezija postavila vprašanja koliko tudi daje, mogoče odgovore. Um, Ob tem ja, mislim, da ste pravilno opazili, da, um, da se težko ločimo od narave, da je moja poezija nujno povezana z njo, In zelo razumem denisa, zakaj hodim noviti ribet, ko je sko, da vam nabirat Boga. Um, Zdaj, ko nekaj več je živim na <gledaj>, mestu, zelo čutim to odzotnost narave in Mislim, da prav zaradi tega, tukaj se ne piše več v takem meri. Um, zelo zanimivo mi je, kako, kako večina pravcev doživlja drživ, ti kaj vabilo, um, um, v katero sem izhajala ne iz neke romantične ljubezni, sploh ne, ampak iz tega zelo intenzivnega odnosa s poezijo in s pesniki, ki sem vinila um, v času pisanja. To je bilo zelo dolgo obdobjet. tudi vidi skozi knjigo od tamo 2012, 2012 je bila napisana zadnja pesma, mislim, da Madrid in Skotelja. Um, Ja, tako, to, mislim, vsevino, da je da je tudi ta interpretacija možna in mnogo drugih. Vi mogoče še Publike, so knjige, o katerih v, ni treba veliko govoriti, ker sami sam, sam, Petra, Mi je bilo zanimivo, da je na čelo citiral pesem, ki imam tudi jaz, s podeljeno in govorjeno politiki. In zice, oba stanja sta se zaustavila do tam, kjer je intimizem, ki se jim to snihuje. Potem se mi zdi, da še res nadaljevanje, ki sledi, malo bolj bistveno, oziroma enako pomembno. To dovolite, da preberem, da se pravi: en piše o velikih krajih in dogodkih. Jaz se vedno znova vračam intimizmu, ki se mi posmehujem, se ga bolim. Zato nikoli napišen, ne ne napišem bulečina. Večkrat, kot želim, napišem strah in bolim se. Potem zakaj strah vsakeč znova povičem? Nič. Nič konkretnega po očetu. Tukaj naprej si mi zdi, da izhaja tista moč, ki jo vidim kot razmec tistih izpostavljenj tega prvenca, Z katerega si želim, da bi jim dobil še več um, pozornosti, kot ga je, kot si mi opozila, doslej. Um, namreč zakaj? Zato, ker tisto, kaj ste omenili, to je nek izkust, je pa neka elipsa, Ampak znotraj ljubezni in strukture, to se pravi, te pesmi, oziroma tista mesta, ki so prazna, ki manjkajo, so mesta, ki jih mora napolniti bralec. In knjiga, ki zahteva, oziroma literatura, ki zahteva od branilca aktivno vlogo, da se dokonča pesem, tako se pač meni zdi, je veliko bolj zahtevna in težje v njej govoriti. Zdaj se zmarčela samo popolnosti in namočno zručenjo. Sedaj, ko sem se je pogleda v težko, težko pišem. pa še ena ko sem se prvica rečela, zbavljala v in pesem in se je ena tudi sovodivizikom in obravcem, v plavi, ker je pa še tako Popotni rečejo na vrstice narativne poezije, zgodilo se je to, da imamo tudi tiha mesta, tudi za volke, ki so povedeni, da je prav toliko, koliko, koliko se, se mučimo v tej pisavi, v tej, v tej poeziji. In potem še ena stvar, ki se mi zelo zanimiva, je ta, da ste citirali Marčelo in Tanja, tisti verske tako že, ko možno v okrepaju in ljubiti, ko pišem in ko ljubim. Skratka, ko pišem, v okrepaju in ko ljubim, se zdi, da je potem cel ta ozvolj, kar se je zdaj tudi potrdila Barbara, da je tudi, to se to namreč doživlja ljubezen, da je to erotično ljubezen oziroma to intenzivno ves, vedno in vse spremnočrtno tudi um, Ne samo do drugega, ampak do drugega, ki je beseda poezija, ni samo poezija, ampak prav beseda, naraba, ampak kot druga, drugi pol se mi zdi ta jezik. Če prav lahko se zdi tako na vznam na hitro, ki se mi zdi ni tako pomembna, ampak se mi zdi strašansko pomembna. Do vsaka beseda, kjer stoji, morate tako hači stati. In tudi, če se ti zdi pri prvem branju, da In te neke zbode je tako kot tista, ki ješka, podoba ko te bode še naprej, ko ga imaš v rokah in potem kako že naprej iz, iz prstov, naprej v roke, vedno pač ne vem, do srca. In taki drobci so tisti, ki se jim zdi, da pravzaprav so postavljajo magnum poetiko in se že veselijo novih pesmi. To, kar za en primer, nisem videl veliko, sem pač uprior postiga. Še kdo kaj? Saj, dejansko, uh, počasi se boste morali odsprašiti drugi krasiru. Uh, tako da, jaz bom zašel pet minut za nekaj svoj opažanj letičnega vprangelja. Uh, to se moram zveti, da pač to zadnje dobote povzamem. Spomnim se, da je načer v zajtištu dobote omenil, da uh, se meni odlično debato v eni knjigi pri zajtrku, Zdaj smo bili kritiki na Pramber leta 2006, Marčeva, jaz in Petra in takrat je bilo Ti, bil. ti si bil, bil pesnik. Ti pesnik. Ti si pesnik. Takrat smo veli, da bati, mislim, da zjutraj in potem smo se v števetih, pač poskušali čim predsanirati, da stopimo da, na, na zagovorbiški od in že. In zdaj se ukrašli, to... Pa če so se nočne debate spremenile v debate v zadnjih, če to pomeni začetek srednjih let, in <laughs> leta nam že kažejo to. Mislim, da že naša generacija, upadla generacija, ki je tam pridela 90, ki se je sprašila, ali sem sploh odrasel, če sem sploh dal to šlo v srednja leta. Ni to bistvo, da se šteje, da sem bil prisoten na devetih, pravi, vse skupaj, osem let je minilo eh, kot kritik, kot eh, moderator. Jaz mislim, da, Včasih je kakšna na videz banana, v rodila, kot je če bi izprejel nek posel, ki se, v prvi fazi, da posel, seveda na drugačen način zazumoje v kot pričakuješ. In to ni več zgolj delo, ampak nekaj, kar je v tvojem življenju posililo neko sled. Zdaj, večinoma sem bil prisoten kot moderator, enkrat bolj, drugič manj. Dober, uspešen, zdaj spomnim se, da sem imel eno v cej neprijetno leto, ko uh, se mi zdaj zelo nazaj isti, da je moje moderiranje bolj delovalo kot usmerjanje prometa, tako da to se prav verjo pravičuje, ali mislim, da je šlo tudi v redu, ker vendar so kritiki tisti, ki so uh, tisti, ki mi ga povejajo. Sem, ta zaključek sem si priloščil zato to, ki pač moljš včasih določene stvari povedati z performativnih razlogov, začnejo delovati v svetu, ko so izrečene, da jih ne moreš si več premisliti. Jaz sem v bistvu letos kot kritik ali moderator zadnjič na prangerju iz določenih čisto osebnih razlogov, ker nekatere stvari je treba v življenju razumeti, prej in preko njih živeti. Naslednje leto bo nekdo mladi, kar me je zelo všeč, da mladi vstopajo v prostor, sede v tretju debatu na moje mesto in Zdaj, pa te zaključni pomeni, slovesa niso najbolj smiselna, ampak se je zgodilo smiselno, ker dejansko pravkar mi je življenje nekaj pomenilo in to je pač moja zahvala za vse do teh devetih pravkarjih osmih letih. Najde se dolgo še naprej. da. Namo še par kap. E, rekli smo že za nekaj sinoč, dobimo še. V obštirih je pri pavijonu, v hotelu je danes že je žili ogrejat z mladostnasto je organizirano vodene. Potem je ob petih oziroma bolj šestih, šestih se začne program Ela. E na podalavnice potem pa podelite nagrado za šolsko igrele. In večer ob 8. zaključna zgoditev in podelitev hitreve nagrade. Dvajst, dvajst, to dvajst, dvajst, jaz smeto dobi, pa naprovem, tako da, kaj se ne smeni. Vsi se ne Ne, ne, ne, Bi pa še nekaj rekel, eh, pač tega, da sem vedel in bi se v imenu Prangare Hloške mi eh, zahvalil eh, Titanu za robotu Titan in Helixu za sodelovanje pri Prangarju, zelo dobro si usmeril, ko ste ti pogovore in upamo, da se srečamo še kdaj take v take drugačni obbliki, tako bi eh, en aplavz za...